Godmorgen og velkommen til Jøren Vestermorgenheder. Det er torsdag den 10. august, og her til morgen starter vi med en historie om ISS, der kom med regnskab onsdag aften. Og så skal vi høre lidt om Novo Nordisk, som flere analytikere fortsat ser kan stige yderligere. Vi står også forbi Saxobank, der oplever en stigende interesse for forsvarsaktier. Og til sidst slutter vi af på boligmarkedet, der for femte måned i streg har oplevet stigende priser. Du lytter til Jørgen Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Onsdag aften efter børslot kom der kvartalsregnskab fra ISS. Her fremgik det, at de hæver forventningerne til den organiske vækst for hele året. Det skyldes ifølge servicekoncernen højere end ventet kundeaktivitet og dermed højere underliggende volumen. I regnskabet oplyste ISS også, at de har til hensigt at sælge sine franske aktiviteter med undtagelse af nøglekunderne. Hensigten om frasalget skyldes, at den franske forretning ikke har været tilfredsstillende og har udvandet ISS samlet marginer og vækst. Ifølge flere analytikere, så kan nu Nordisk Aktion godt stige yderligere. Efter medicinalgigantens store stigning tirsdag, er der nok en del, som har spurgt sig selv, om der virkelig er mere at hente i den danske folkeaktie. Det er der, hvis man spørger senioranalytikere i Sydbank, Søren Lønthoft Hansen. Jeg tror, at det positive vækstmomentum, som Novo Nordisk har, vil fortsætte, siger Sydbankanalytikeren, som har en købsanbefaling på aktien. Han er ikke den eneste, som tror, at der er mere at hente i aktien. 13 analytikere har opdateret deres holdninger til aktien efter nyheden om studiet ifølge Bloomberg. 10 af disse analytikere anbefaler fortsat køb. Det er ikke uden grund, at investorerne køber op, lyder det fra aktiestrategichefen. Det, der engang var en overset sektor, har nemlig forvandlet sig til at blive et af investorernes helt store gulæg. Det drejer sig om forsvarsindustrien, der i øjeblikket ligger i top blandt investeringstemaerne hos Saxobank, når det kommer til afkast i år. Ifølge Peter Garnry, der er aktiestrategichef i Saxobank, er udviklingen sket som følge af de store investeringer, der lige nu sker i forskellige landes forsvarsbudgetter. Det er særligt krigen mellem Rusland og Ukraine, der har fået investorerne til at få øjnene op for forsvarsaktier. Det er nu ved at gå op for investorerne, at forsvarstemaet er et langsigtet væksttema, forklarer Peter Garnry. Desuden, desuden tror han, at 2023 kan være et rekordår for netop forsvarsaktier. Juli blev en regnfuld affære, men på boligmarkedet var der høj solskin. For femte måned i streg steg de danske boligpriser i juli, viser nye tal fra boligsiden. Samlet set er huspriserne steget med 3,7% siden februar, hvor priserne nåede bunden under den seneste nedtur på boligmarkedet. Den flot fremgang på forholdsvis få måneder lyder det fra Lise Nytorf Bergmand, der er boligøkonom i Nordia Kredit. Hun siger: "Juli har været endnu en god måned på husmarkedet. Lidt af stigningen skyldes årstiden, men de stabile realkreditrenter, det stærke arbejdsmarked og forårets flotte overenskomstforhandlinger spiller også en rolle. Danslerne er ved godt mod i øjeblikket, og det smitter af på boligmarkedet. Det seneste års tid har været lidt af en rutsjebanetur på boligmarkedet. Først steg boligpriserne voldsomt under corona, hvorefter boligpriserne faldt markant, og de seneste fem måneder har priserne igen haft pil op. Lise Nythof Bergmann uddyber. De seneste år har været ret vilde på boligmarkedet. Det giver voldsomme bevægelser i friværdien, og for boligejerne kan det godt føles som en tur i rutsjebanen. Desværre kan vi ikke garantere, at turen er slut endnu. I dag venter vi regnskaber fra Novo Nordisk, Ørsted og Norden. Derudover kommer der inflationstal for juli måned fra både Danmark og USA. Oskar og Bernhardsen, der er nordisk investeringsstrateg hos Saxo Bank, peger på, at forventningerne til den amerikanske inflation er ret koncentreret denne gang, så vi får nok ikke de helt store overraskelser på tallet. Men hvis vi gør, kommer det til at rykke i aktiekurserne. Han siger, Mest interessant er, om de stigende energipriser, vi har set siden juli, kan give en negativ overraskelse på inflationstallet, da denne grund kan vise sig en smule højere end ventet.